A Máté írása szerint való Szent Evangélium 23. fejezet Akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván, az írás tudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik.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 És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egyeti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senki de Földön, mert egyati atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egyati doktorotok a Krisztus, hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgáltok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jajnéktek képmutató írás tudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be. Akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jajnéktek képmutató írás tudók és farizeusok, mert felemésztétek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok,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 esküszik arra és arra, aki abban lakozik, és aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi székére és arra, aki abban ül. Jajnéktek képmutató írás tudók és farizeusok, mert megdésmájátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget, pedig ezeket kellene cselekedni és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűrétek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadományjal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj kétmutató képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival, és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jajnék te képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És azt mondjátok, ha a mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő büntásaik a proféták vérében. Így hát magatok ellenteztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerültek ki a gyehennának büntetését. Annak okáért ímé prófétákat, bölcseket és írás tudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban és városról városa üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reál erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé e pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, még nem ezt mondjátok, áldott, aki jő az úrnak nevében.